Hej, välkommen! Då är vi här igen, hur är det du? 363a. Den mm. stora kryptopodden. Tre... 3 plus 3 är 6, och så 6 i mitt. Ja, det är ett krypto. Det är ett, det är ett krypto. Eller ett chiffer, som man brukar kalla det också. Har mm. du kan... gjort <laughs> research? Ja, jag... Jag har... Kollat lite grann så där. Men först så tyckte jag att det var... Det var liksom... Lite svårt att hänga upp det på, bara liksom på... Stålmannens hund. Heter den krypto. Heter krypton. Okej. Okay. Alltså det känns som att på kan bli li lite tunn och bara, liksom. Men ja, vi vi tar upp vi tar upp småt och gott här. Men krypt krypton heter planeten va? Ja, krypton heter planeten. Kryptonit var det. Var det han vi inte tålde? Ja. Fanns du en flygare? Som... Apropå... Har han någon namn den flygaren är som man båda <laughs> vid tillfället. Hur tänkte du? Hur vill du Angripa det här ämnet? Ja, jag har två sätt Att jag har ju Valt en annan Och det är det här Valuta Okej Kanske aldrig har det så Kult valuta Ja, det hade tur jag gjorde research Ja, det håller Nej men, det då, alltså, kan du förklara? Ja, det är betalningar som sker via internet. Det är inte via banker. Och då för att säkra det så har man en blockkedja. Som jag kan fatta, men jag vet inte vad det betyder. Och att det tar jättemycket kraft att utvinna bitcoin, mm -hmm. el och så här. Fråga mig inte varför. Nej. Men, vi kan i alla fall jubla åt att en bitcoin, vet hur mycket den är Idag. Ja. I svenska kronor. Jag har alltså ingen aning. Det kan vara 20 spänn. 203 547 kronor. En, bit ja. för... en bitcoin. Juhu! Vad sa du 200? 203 000. 18 000 500 dollar typ. För en bitcoin. Ja, tänk om man hade några stycken. Jag måste tänka efter. Alltså om. Har du haft den eller? Nej, men, men jag vet ju. då har ju en... En övrigst uh, uh, Med innebandy Bäver det, väld... det var ju väldigt mycket snack om bitcoin Som man lade på, på Facebook Jaså. Jag köpte bitcoin och, och Jag vet inte vad det var värt Nej det har ju gått upp Men alltså fort, fortfarande Ja Så att, Men det är ja. Men alltså Om man skulle äga en bitcoin ja. Hur säljer man den då då det är aktie typ, eller hur? Uh... Eller kan jag köpa, <laughs> köpa plattor på Discord också? Vien, om uh, ja, bra fråga, bra frågor Jag tycker att lyssnarna får komma in med de uh... Bitcoin kunniga lyssnarna Jag undrar om jag inte juggar lite bitcoinare mm. Jag har förmått att analysera krypto Ja, uh, du, du får gärna hö höra av dig Ja uh. Förklara om Stefan vill sälja den här för 203 3000. Det, det, det är som, som vi frågade eh, eh, Per var, vad heter i något avsnitt sen. Vi tog upp de löntagda fonderna. var löntagda <fonder> Där var ju både du och jag som frågetecken. Kunde han det? Ja, ja, men klart han kunde Ja, han ja, är en beläst man. Jag klarade det här också. Ja, har han gjort Fast vi har ju valt andra ingångar. Det här var ju bara en C Ja, ja, ja. Det finns ju fler ja, liksom, ja. <clears throat> eh. vad Ja, nummer som jag Vad betyder krypto? Ta en djupare titt och ta det ta detta på Den här koncentrerar hur fungerar kryptovalutor? Kryptodelen i ordet kryptovalutor syftar på krypteringen som alla moderna digitala valutor erbjuder. Redan där är jag borta. <laughs> kryptovalutor som bitcoin och dogecoin har värde eftersom människor betalar för att köpa den. Krypto kan senast byta, byta mot varor och tjänster eller mot statligt utfärda valutor som euros. Aha. Då ska man kunna växla in mot euros. Ja, eller tvärtom. Ja. Ja, det är flugan. Ja, men sen är det krypto, det betyder också schiffer och så här att man krypto krypterar. Ja, och ja, just det. Kodord och kryptera för internet och så här. Så att du gjorde såna här schiffror och mindre. Ja, typ vad heter det? Med siffror. Ja. Ja, eller, eller olika tecken för, för bok, olika bokstäver eller för alfabet liksom ja. Ja. Det är också kul. ja Det slog lite lika mycket som Bitcoin, men eh, Jo, om man kunde få från Fantomen så kunde man, med typ Fantomen, so. Tarsan-tidning så var det allt med någon sån här schiffer Om man var medlem så hade man en schiffernyckel mm. Schiff Schiffernyckel som, som det kallas också mm. oh, Jävla frigga vi <laughs> det, ja, det här han ska han ska vara död innan den krypton Ja innan nu det här avsnittet så Eh jo, jag, jag valde att eh, leka med <laughs> legomoligt krypto. Okej. Okay. Eh, utan att ord fick jag bara snabbt på resten då fick jag fram <clears throat> eh tok ko kur kort Fort, ort, tro, ro, rot, tork, ty, kry. Bra. Mm. Men det, det är inte lika bra som, som din när på moliden av vad du fick fram. Det var nog... ...äkivåkt. Ja, precis. Ja, Jag har också lekte lite med... Dildo, ja. dildo fick du <laughs> Kryp. Ja, dela upp det. Så jag har gjort en lista om kryp och en om to. Mm, om to? Ja. Okay. Lista om kryp då, då är det, det kan vara lite vad som helst som associeras med som kryp. Mm. Så nummer tio gruppen Adam and the Ants. En näsan favorit. Mm. Nummer nio. Eller som, som Stefan Schmidt sa Adam och myrorna. Ja, ja, men han är översatt det ja. Nummer nio, kräk Adam Myra också ja. Sju, Kräk, synonym till kryp Åtta, lus mm. Sju äckel. äckel Kryp äckel. Mm. Sex The creeps Gruppen från Älmhult. Fem. The Fly. Låt av Youtube. Apropos ja, Låt av Youtube. Även låta cramps. Och, och en, en film. Och, ja, och en film. Och ett avsnitt i Breaking Bad. Just det. <laughs> The Fly. Jag Jävla sägt avsnitt. Jo. Och det var bara någon jagan fluga hela avsnittet. För att den där flugan kan inte komma in liksom i... Själva till, I själva processen För då förstör det liksom hela ja, ja. Hela allt det. Och jag, jag läste om det där De hade ingen budget De hade ingen budget Och de hade liksom ingen kontrakt med någon skådespelare Så det är bara de två som är i Pinkman och Ultra White män är i verkstaden Jag håller på att jobba och den är flugan mm. Nummer fyra Krake, krake Tre, Mähä Jävligt bra Nummer två, Creep Låt med Radiohead Och ett mm. Myra Som i macka Alltså Stockholms slang för macka ja, Mackmyra Mackmyra <laughs> ja. Fin whisky från äh, Jävleborg Jävle, ja, det. ja bra eh, jag, jag hade också kollat äh, Litegrann eh, På krypto och, och det finns ju eh, i Örebro och Mölndal så finns det ju faktiskt eh, kryptogatan. Okay. Eller kryptongatan. Mm. Mm. Både i Örebro och i Malmö. Och i Kentucky så finns det ett en ort som heter krypton. Mm. Och även i Amersfort, Nederländerna, så finns det ett en ort som heter kryptonväg. Och i, avslutningsvis i Göteborg så fanns det ju en eh, tatuerare som heter Kryptonite Tattoo. Okej. Okay. Mm. Vad ser man? Mm. Jag har ju en to-lista också då. Avsluta krypto. Ja, och då är det alltså på min lista. Mm. Och eh, nummer tio, då är det to. Alltså engelskan två. Mm. Nummer nio är. Jag, jag har, ju, jag, har ju, jag kan fylla på sen ja. efter. Nummer nio är To, to. Afrika Nummer åtta är, tog. Tog. Tog. Tog. är Tok Vad säger du? Tok ja. Som jag hade på min lista ja. Jo men vad heter det? Har du ägt någon skiva med Toto någon gång? Nej Bra vad då? Nej det skulle man inte vilja Nej. Nummer sju 7 Toalett Nummer sex ja. Topat to, Glassen ja. mm. Fem eh, to ska tårta <laughs> En tårta? som alltså inte kaka ut ja, Kanske är kaka, det är jag ska ja. kaka <laughs> ja, Du får gärna bjuda på en toska, toska Nummer fyra Tå Björn Nilsson Vad nämligen då Får fjärde plats också ja, Tre tor i graven <laughs> där där man där, kom, där kom. Det tänkt, ja, den tänkte jag och jag tänkte på toalett, ja ah, bra du fick oh. to -tits. <laughs> alltså tom tits måste ju vara det alltså det är ju ett museum eller så ja. i Södertälje där man kan det bra, en massa experiment Orrora. Ja jag det, ja, det måste ju vara det mest Överskattade alltså. Om Per tyckte att Beatles var överskattat Du lägger din röst på ja, ja. Och namnet Ja Märkligt mm. Och etta självklart Tobbe. Tobbe. Nej eh, Annan del av Köping Ja, ja, ja, ja. To -be. To -be. Fast Tobbe L hade ju också ja. Fast Tobbe Jo, ja, men Tobbe eh, han... Det är två mesternas två. Ja. <laughs> Matolgraven kom för tre, för på tredje plats. Först och tredje plats. Ja, ännu då. Tom Tits. Och... Ja. Ja. Alltså... Har vi tött krypto? <laughs> krypto. Det är... Jag är helt tom i huvud. Jag har <laughs> ingenting att tillägga. Ja. Nej men vi vi drar väl fram det, sist... det, det sista. Sista mm. Sista avsnittet. Det eh, det sista innan vi gör en eh... reboot. Ja, just det. Är det du va? Ja. Vad står det på sista? Oj, det här var du. Eller det tror jag. Idrottsändelser, du minns. Mm. Det, känns det känns som lite bredare <coughs> än <coughs> en, en, en, en krypton faktiskt. Ja, idrottsändelser, det är mycket. Det är väldigt det är, det är väldigt, väldigt brett. Eh... Väntade en lång podd nästa gång. Jag hade ju väntat med den här också. Med den här. Det finns bara en podd som, som har varit snabbare än den här. Det var ju motopodden. <laughs> motopodden. Fem minuter. Ja, eller vi får se. <laughs> Och den klipp, det är klippt i det tight också. <laughs> Vart tittar du? Vi kanske har fått upp en, en ny modopodd internet. <laughs> det kan jag. Det vi göra. Det måste ju vara i någon säsong i starten. Allt du vill veta. Som sedan bilaga som var <laughs> ja. med till när det var uh, fotbolls VM eller eller ja till ekspresnätter ja. allt eller, all, allt du behöver veta ja, alltså. inför fotbolls VM inför årets stora sambandskan. Ja. ja men vi tackar. Tack så mycket. Tack, hej. hej.